Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine! Doamne, cât este de rău când nu-l văd pe tatăl meu! Mama, tata, mă iubesc și de mine îngrijesc. Ține-i, Doamne, durate la mulțeam cu sănătate. Fă-le parte de tot bine să i grijă de mine. Amin.